A'udhu billahi min ashshaytanir rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiya lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa in asdaq alhadith kitabullah wa khair alhadi hadi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fin nar thumma amma ba'du tajid falandari falandari matmirnhiyet chichirat itakon vetm allahu jalla wa ala porşondetje tmeshira bekimet e zotit janë mbi zotërijun dhe më të mirën në pengamberve Muhamedin ton sallallahu aleyhu sallem mbi shok të ti besnik mbi faminë të ti të ndarshme mbi bashkëshort të ti të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës të cilë të ndjekën rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit Kjo është gjumaja e par e muajt të begatshëm muajt të madhruar muajt të Ramazanit dhe si zakonisht në Ramazan i badetet janë më të shumëta, njëriju ka më tivë më të madhë që ta adhërën Allahun Gjellë Vahala, njëriju është më ambicioz, më energjik, vullneti ti ngritët më lartë, dhe kjo është ajo e cila kërkohet prej besimtarit, andaj dhe të shkoqisim disa fjalë të shkurta, dhe sa të kam përmen djetarët në librat e tyre, në këshillat dhe udhëzimet e tyre, që të bojmë një test të vogël, një rrishikim të vogël, rrëth qështjes ton, karshi Ramazanit. Neve, Allah u gjellëvala në ka mundësue me përjetue shumë Ramazana, dikuit ma pak e dikuit ma shumë, varsish prej moshës. Dhe përmendëm në legjeratët e kaluara, se Allah u kur të ashtin imrin me përjetue dhe një Ramazan, kjo dë me thanë që të ka shti e mundësin me përfitu gjenetin edhe një herë më shumë, Andaj këta duhet më falëndërua Allahu xhelle xhelle jalaluhu. Ayah çlodhëshiroj ta trajtoj në këtë minutëa përpara xhumas, edhe pse është tema e gjan nuk kam mundësi më për mbyll për këtë minutë të shkurtra, mirëpo sadokudo ta hapi temën, ndoshta dikush e rishikon më shumë, edhe e kërkon më shumë dhe ulumton më shumë në çështjen dhe vetvetën e tina. Edhe ajo është se sa jemi të përkushtuar në këtë muaj. Përkushtimi jon me sadhimi jon me Zotin xhelaluaha në mënyrë serioze në këtë muaj të beqatshëm. Pra, ajo ajetë do të përmendë prej çështjeve ku është silloj testi, silloj prekje e plagës, silloj gërvisje aty ku dhëmbi e nervave me qëllim që ta shikojnë vetën me të vërtet. A mosvall këto Ramazane janë në bo si loj tradite e jona, apo janë ende i badete. Shpesher i badetet kalojnë në tradit, shpesher i badetet kalojnë në adet. Pra, qka do me dhonë kalon në adet? Ade, adet, qka i thojnë ana, do me dhonë diqka e cila përsëritet pa ndjenja, e cila përsëritet rutin, shkonë rrethe rotullë, mirë po duke mos e ditë qëlimin pse po vjenë, pse po shkon shumë vite vjenë, shumë vite shkon mirë po gjendja e jonë stagnon që ati ku ka ngelë do shta para shumë viteve e qëlimi Ramazanit nuk është ki gjithki muaj i madhë nuk e ka bo Allah u gjele gjelelu u që na vetëm në një muaj të ndryshojnë apak raportet tona me miqës dhe familjartë të ishtrojnë në disa sofra pak ma te për e pak ma shumë edhe Ramazani, shkoj Ramazani, i këthej e minim leqit tjetër më të zakon shmën, e cila është ba rutin gjithashtu, pra vjen tjetëri Ramazan në mbesim të njëtë. Këtu dojë mos është një problem. Këtu dojë mos është një problem. Nga se Ramazani, djetarët dhe sahabët dhe pengamberi, sallallahu aleyhu e sellem, e kanë qujtë mundësi, shansë, E për çka janë mundësit për të fitue? Për të fitue. E nëse neve mundësit në kalojnë pa fitue, atëherë ku është problemi? Të mundësit apo të këneve? Të këneve. Se s'kemi ditë si me e kapë. Andaj shpesh herë, neve i fajsojna mundësit, themi s'ka mundësi, nuk ka shansa, nuk më është donë hapsira, me gjithë se fajë është të këneve, se mundësit janë të shumëta, mundësit si lënë vazhdimishtë. Andajte da trajtona këtë temë, edhe pështë gjështë temë të jetë më dështore, ku Allah u gjelluare ka cekë në Kur'anin e tina, dhe për nga mbervja u ka cekë, Allah u te bareke u e te ala, dhe Allah i ka lafdru për nga mber të cektuar për këtë mesele. Cila është kjo mesele? Seriositeti në marjen e ibadeteve. Mi mor ibadetet siriosisht, me i mor ibadetet me shqecim, me breng, me telashe, me logarit, problem serios shiko neve kur dëshirojna me e testu di kanë a është serios, a nuk është a është i përkushtum, a nuk është a është i besatumë në punën e ti a nuk është si e matna e matna saj nuk ban shumë hajgare nësi shkon të punën e ati apo në punën ku e haje ka funksion dhe angazhimi i ti ku është xaj bote, xaj dënjaje e shakës është serios Nuk çeshët shumë, nuk bënaj garde shumë. Edhe nëse shkoni thuaj në mesditë të orarit të punës, hajde apo vjen me mua, çish ka më trejtua. Mbas pak ti kam menduar se na 7:00 ka hik, na 7:00 ka hik djunha. Në ardhmë kam punësime menduese, s'ki dit më shpreh. Nëse ja shton për zgjitim i thon, lëve punën, hajde me mua. Atër fillon me menduese ti nuk je tamam. Nuk je, nuk je në me mendje të shëndosh. Pra Kur dojna me ja mba, me ja testu, me ja matë dikuj sërezitetin, shumë thjeshtë është. I thëjna dillë pi pune, largojo pi pune, a i mullet me trajtu si i qmejnë dërtyje. Pse valë? A lijet puna, a lijet angajimi. Pra, sërezitetin në këtë dunja të kneve matët shumë letë, po ka edhe matëje sërezitetit të botës tjetër. Ka sërezitet të botës tjetër, ma dhe shumë ma i ranë, Aje shumë ma i randë edhe pse njerëzit shumë ma letë e morin. Njerëzit zakonisht seriositetin e akireti të kanë shumë të letë. Ati këtu. Andaj, neve dëshirojna që Ramazan mësmeqenë si kërra të atë atë cilë të thojnë, a dhe ve leje, kaloj e që ty, ba punë në punën shkele shko. Jo, neve dëshirojna i badet cilësorë i badet me sifatet mdoja i badet që t'ka afru ka zoti jotë të bare kjo e të ala që ishdo t'i përmenmi alametët se si me e dalu vetën a jena serios, a jo shpesh her kur dojna me pare dikan a është serios a jo, e shofmi se nëse të ndojna me e qesh dikan vazhdimisht me i than hajgare vazhdimisht e shofse se gradualisht ka mu t'u largue nëse ti dikujna i cilë është serios i cili në gjuhën në gjuhën e punës, në gjuhën e ligjën e punës është serioz nëse tentojna na më bëhat i dallavera, tentojna më ofru diçka, andaj e këndej për ta larguar e shoh të sa nuk pranon. Dhe këngul seriozitetin e tina. At era cili është standardi apo cili është peshorja ajena në Ramazan na serioz apo jo? Djetarët kanë thënë shumë let me shikue nëse dëshiron me shikue. Si valë. Allohu Gjellewa Ala ka caktu i badete të shumë ta punë, të shumë ta adhurime të shumë ta të... dhe të gjdenjanit prej adhurime i ka caktu kushte dhe para kushte dhe pas kushte. Pra njëri ju hinni badet dhe para se me hi është caktu regullë. Masit hi e është caktu regullë, pa dhe masit dali është caktu regullë. Adë është dësa në shme listë në fejën tonë të bareke, u e të ala. Diretartë kam thonë, për ta testue, për ta testue seriositetin, për kushtimin, besatimin, se sa e kemi morë me shqetsim dhe me brengë qështjen e ibadeteve, qështjen e agjërimit, qështjen e Ramazanit, neve vë dëtë bojna krahasime, analogji me punët e kësaj bote. Sepse, Allah u gjellëvala shpesh herë në Kur'an, kur dëshiron me na i treguhe qështjet e akiretit, na i shembolejnë, na i ban ilustrim me qështjet e kësaj bote. Pse valë, se na i na këtu. Na i kuptojna me të këtuhit. Na i kuptojna me të kësaj dunjoje. E kur të na kalëzohet me këtë dunjo, na i kuptojna se qëka podojnë ka me thanë. Atëherë, me e testu e serizitetin tonë në adhurimet tonë në Ramazanet tonë është Ramazani jonë tradit apo është ibadet a është adet apo është adhurim nda i Zoti Gjellewa Ala djetarët kanë tham në këtë bot njëriju shkollohet hynë në për shumë teste hynë në për shumë provime hynë në për testimet të ndryshme kur dëshirojna me pas e pa se a e ka mor njëriju në zansi a e cili donë mu shkolluhe jo vetëm në shkollë, ku do që testohet, në hiri në puna, po qëfar do qoftë, a i test, nëse para hiri së testit, nuk e merë me brengë, nuk e merë me shqetsim, nuk e sheftë të madhe, testin, provimin, ku ka me nje, ne e di në para prakish pi për para, se që ka me ndohet me ta. Prej qka? Prej asaj se si e ka shiku testin, si i del ka rëshi testit, mas një jave ka provim, mas një, dy ditve ka provim gjithdo herë që ka afroho të provimi, shqecimi shtohot të kush të ajë cili e ka me përkushtim të ajë cili për një me dënë me kaluhe për një me dënë me kaluhe po edhe në mësej dëshiron për një me me kaluhe zdo me thonë se ka me kaluhe se du të më mësue, du të më përgadit duhet me udjersit, duhet me ullë duhet me punue, pra nuk është hajgare po pika e parë qka e vorejna, a është serios. Apo e ka morë me hajgare, qka ban? Ajë cilë e ka morë me përkushtim, thot kam test, kam provim. Ata e shem të shtecum. Ata e shem se i len krejt pun të anash dhe fokusohet e testi. Se qa i test, kam i kushtu në jetën e tina. A i test, kam e ngejnë në jetën e tina. Kam e lan pas në jetën e tina. E qfar banaj i mërë të gjitha përgaditjet. Kështu është me testet e akiretit. Allahu ka thënë do t'ju fust në test Ka thënë Allahu të barëke Vë të alën e surën el-mulk Të barëke në ledhi Khalëka l-mote wal-hajate Li e blu e kum I madhë qoftë Allahu Ajë qile ka kryu e vdekjen dhe jeten Për çka? Për çka ka kryu këtë jetë dhe vdekje? Për t'u knaqë nga dhe për të zbavit Asni harë Allahu dhët li e blu e kum Për t'ju fust në test juve Es alamat se na e, e ke na kuptu ke test është shërcimi, sa i shërcum, sa je i shërcum. Ky Ramazan është për me të shtu shërcimin. Ky Ramazan është me të shtu shërcimin. Pse? Se tash më mirë kupton se ka provim. Ka test. Do stani më të mjë që mendu se është hajgare. Mir po tash është afro koha. Dhe çdo her çka afrohet koha do të më shtu shërcimi. Se ka ardhur koha e provimit. E Allahu gjellovara, neve në kalon shembul, li e bëllu e kum, me ju fut juve në test. E ju kum ahsenu amela, cili për juve, dalimin mësë testit të kësaj botët e testet dhe të tjera është se Allahu thot, cili për juve në test ka me dalë me punë më të mira. Pra testi është me gjymëtyrë, testi është me komplet tyje, me mendjen të anë, fizikën të anë, shpirtin të anë, komplet kanë me ju në testë. Dikusht të të nëzdu me hinë test, nuk dumu shkollu e, nuk ka. Dalimi tjetër mes kësaj botë edhe botës tjetër, është të smunësh mes me hinë test. Ti munësh këtë botë me dhe nëzdu me hinë test, du me metan alfabet, s'ka problem. Nuk ka problem, ngell që ashtu që shiqie. Mirë po në akhirat s'ka, Allah u gjelluar ka thonë, el edhi khalqa l'mote wal hajat. Para se me përmen testin ka thonë, ai i cili e ka kriju vdekjen dhe jetën. Pra, s'ka dikush që ashtu jetue. E kam me vdekje qi mund të më shqiptu testit. S'ka mundsi. Kjo është shumë serioze. Kjo është shumë serioze. Na mua na më mor para igare. Na mua na më dhan, na nuk dojna më një test, po do të him test. Andaj, para lameteve të para dhe pikave dhe peshoreve të para është më shikue para testit, para adhurimit, para se më hini ibadete, çishit e pa punën. Qështu të, të dukti i meselja? A të dukti i e madha po e vogën? Në vërësish qështu të dukti i meselën, adhurimin, ibadetin, Ramazanin, qështu të shëf Allah u tijë. Qështu të shëf Allah u tijë. Tha për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam, në adithin që a i kanë dhirë iman muslimi, nga ebi Hureira, radhijallahu an, tha Allahu Gjellewala, e në inda të dhanni abdibi. Une jam me njerëzit, me robin temë, Çish është ai me mua? Çish është ai me mua? A e trajton ti atë serioz? Ata do haj ti trajton serioz. A e marr ato ti me madrim? Ata do haj ti madron ti. Ha ditë tjetër ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than Allahu jallahu ala men zekrani fi nafsihi zekertuhu fi nafsi. Kush um përmend mua në veti, vetvetim shoftas edhe unë përmendim vetvetën time. O menjëherë më përmend në një grup, e përmend në një grup, më mirë se ai. Kush më përmend në një grup. Në kuvend, dikon ku ka shumë njerëz, thà edhe unë përmendim në një grup të madhë. Ky trajtim pse kështu? Çish tash i pës Allahun ashtu çaf ai ti je. Çish i dalti karşı Allahut ashtu ai dalti je. Andaj ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të drejtoheni për namaz Mësi këthe një ftyrat, anasht djath të asmajtës Pse? Tha se Allahu kur të këthejesh namaz, këthejet ka ti E kur ti këthejesh, anasht djath të asmajtës Tha Allahu thot, s'kam nevoj për ti ju mësi si të më qirmuhe Trajtimi është i barabartë Allahu është i drejtë Aspo do me shikue Apo do këtë ma i mirë qilimi, qire qilimi Dokët ma të mirë murat këshiri mura që që ka vizetue, ama Allah më nuk të këshirë tije, a i cili delë para Allah dhe nuk e këthen kokën, dhe që ka Allah, as Allah nuk e këthen kokën. Një lëvizje e vogëlë, lëvizje e madhe të Allah, andaj, seriositeti i jotë është seriositeti si të trajton ti Allah u të bare, kjo vë të ala. A të duhet me mërë Ramazanin me seriositet. Diretarë kanë dhanë gjithashto prej argumenteve a jemi serioz as jemi serioz a jemi besatu as jemi besatu a jemi të përkushtuar a jena aktorë dhe lojtarë çish më e moat diator ka bruhur shumë shembull nuk dal komi për mend shumë ka teste të cilat kena mundësi mi përment që argumentojnë na nuk po dojna kërkujt me gabom me gisht ti's kokë serioz filani alani s'është serioz nuk dojna me përment emra na po dojna veten me shikue e as podojna me legjeratës dikush me thonë, a valo unë që ta e din janin që ka e përmendi ogja, unë e bashkë qashtu është filoni jo jo, na podojna që që ka thonë Allah u të barë, kjo u të ala alaikum emfusukum këshirë në vetën këshirë në vetën se t'in test kime i lejat që ka fiton ti si t'kaloj e tjetërin test që ka fiton ti që ka fiton ti, as, as gjo nuk fiton po e l'handu nila që ka kalu e dikush po elhamdullat që ka kalu, po ti të shme shiku vetë vetën, andaj, islami ka arë për ta gdhenna vetë vetën, normal, mujna me mërshembol, mujna më kshilu e mujna më stimulu prej dikujna, po krejt kjo, kur gjasna një mon nëse na vetë nuk hinë në testë, edhe se kalojna. Djetarë ka dhamë prej alameteve, se njëriju nuk është serios, edhe e kundërta që është serios, nëse e ka të kundërten, është se njëriju janis një pun edhe ele, e njës djetarë të thojnë ademu e tëmëmul a'mel mos përsosja veprave ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem e habbul a'meli ilallahi e duemuha ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në hadith vepra me dashur të Allah shikane, vepra me dashur të Allah nuk shkot me vepra ti qka i do, ajt qka i do se ajt s'tin test Ti nuk mund është me thanë që të pitje si du Që të pitje hekni Se unës jam bërgadit për këto Leni këto anësh Ska mundësi, ajt i shkru në pitjet Ajt që li të vendos në test Ajt i shkru të ti vendos pitjet Andaj, veprat e mira Nuk i zedh ti I zedh aj Ajt thot që ta për duhe Ti thua dhe që ta sëpëmuj Po që kjoja është ma edashur të kone Bërë që ta është probleme Para të tjerat Para të tjerat ti ki hivat kës Ka thonë për nga meri sallallahu alaihu sallem, vepra më e dashur, më e dashur, të Allahu është ajo e cila është e vazhdushme, e pëndërprejrë, e duem që ka davam, ka davam, do me dhonë nuk ndalet, djetarët kanë thonë, kur të shifë shdikan, jetë nëkkal, pun pun, e në kallë, pinë punë në punë, e njësë një punë e lëngjimës, e njësë punë asë në gjimës të këmërinë, di për qene lehë, E njës një tjetër, e le, ja fillon me ledzukur anë, smujka. Ja njës me falë dhe rëshat në file, nuk shkojka. Ja fillon me dhe në përksa dha ka, u bona fukara. Fillon me boni i badet tjetër, dhe të nuk shkojka. Asë një pun nuk e qënë dërin fun. E Ramazan special, veçanërish dush me shikue, pre një Ramazanit, prej dy, prej pezve, atë kamet në i pun që e di që kur se këndallit. Njmpund vetëm. Jo jo, jo di. Thu një cilësi, një ibadet e kam ja kam bëvë vetë zgaxhip, obligim, nuk jam të ushman nga sa i fare. O ma fare. Kjo test. Kjo është test. Andaj më mirë është ta vosh një punë e cila vazhdon dhe është e fuqishme te ti dhe njerzit thonë filani, nga sa kjo shifot. S'ka mundimë mbulove vetë vetëm. Ska mundi me bulu, me mbulu vetë vetën. Shihet vepra kur njerzit thojnë filanin ti këtpun se në mbrin kurkush. Në kët vepër nuk mrihet. Pse? Nga sa e ka të vazhdueshme. Do të tha vepra tjetra nuk është e fuqishme. Mirë, po një është e fuqishme. Andaj, prej alameteve të seriozitetit është që më morr një punë edhe më e vazhduar. Edhe më bëj çu ç duhet. Jo vetëm e bashkëleshkoh, po më e bëj si duhet. Andaj prej alameteve se jemi serios Se e kemi marë një pun E kemi marë me shqecim E kemi marë me shqecim Tha për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam Hadithin që e kanë zhjerim më në Bukhariju Idhe dujja atil emanah Fën të dhiri seah Ma dje, mos përsozje e punve Marja e punve shkelle shko Banja e punve qashtu E bana, që, që ku e kije Joke ki, nuk është ashtu Sa Allah nuk i pranon Nuk i pranon që është du shtë ti, me cilësit e tina, me standartet e ti. Tha për nga mberi sallallahu aleyhu sallem në hadith, kur ta shikoni se është humë përgjëtsia, amaneti, amanet, që ka të me thonë? Amanet, buk falë, në gjuën e shëriatit tështë, kur ti i thu dikujt, bjarë e që të pun, e në rira atë që une e kryket, mirë për me shuru të të kujna, me kërkeset a ti që të kallon amanet jo Shumë, një mi eur amanet Ti thurë i rahat Edhe kur t'ja këthesh të të qimë A thashë i rahat Rirahat një minë e një këthije, jo të të qimë Rirahat, nuk është kjo rirahat Edhe pas taj tjetërën Po hupën, shka me bo, ka të dera Allah Ja nuk është këtu, thapë nga meri Kërta shithkoni që i këtë gjendje Kjo sa për ilustrim, shumë pun Para me ndonë e t'ja Allah U t'ja jep një namaz Gjimë sa t'i kipas Gjimë sa tjetër a kanë të me nduhe për, për shokë Gjimë sa tjetër ku me ndit ku ka shkuhe Gjimë sa tjetër e ki rëtulluhe kokën tane në namaz Dhe dhuhe isha dhe loj me banë kabul Ska nevoj me mashtruve dhe vetër Ki namaz prej në star qifës e ska kabul Nuk ka kabul Andaj, prej sërizitetit në vepra është që neve mës të kalojna prej punë dhe në punë E që neve nuk përfitojna as një sen prej asaj Prej alameteve tjera të sërizitetit Ose njeriu nuk ka përgatitje, nuk i dhën fare, nuk pikllohet fare kur i humbin shansat e punëve të mira. I vjen shansa me punë mirë, i ik. I vjen tjera, i ik. Edhe thaj di inshallah, vjen tjera, i ik. I ikin shumë punë. Diëtar kontham, "Ki nuk është serioz." Dhe shembullojnë diëtarët me, shum, me shumë me shumë shembull. Për shembull Nëse nuk ha bukë, eki për shembull me hangër në orën 4 buk apo 5, ku varësisht kur ha njerëzit bukë. Nëse ti ik, çaj o kohë, son gja hangër bukë, ki pas me Safir ku i de diçka, ka të kanë dalë sa të lashe. A du, hajni inshallah, çogëdh ikoj pa bukë. Shif mi 500 e ardhshëm. Jo, jo. Në një herë sa shkoj me Safir, ndoshta ha edhe më shumë. Pse? Se uri ja u kashtua. Jo ti ha sa gja hangër, po edhe më shumë. Pse vao Nëse t'ka hikë shansa me e plëcu në vojën në kohën e vetë, ku t'hikë e kohë a kimi plëcu edhe ma shumë. Nëse nuk fle natën, qka banë ditën? Nëse dikush fle 6 orë natën, ditën sa fle? 12. Pse valë? Se së është i barabartë. A, a kini pa dikush ka thotë, pram natën s'ku më fletë? A ma isha dha fle natën e arshme? Ja, duhet pa tjetër me e plëcu edhe ditën. En vepra të mira si është, Me hi këtë që namaz, hyr inshallah. Me hi që ajo reper, hyr inshallah. Jo do të mi bllocuë. Duhet mi bllocu ato edhe më shumë. Pse nga se nuk arrijat e kanë vet Sufian e Thaurrin. Njërin prej imamëve të muslimanëve të parë i kanë thënë, o oh, Hoxh, nëse e prish di kushagjerimin për pikë të çejfit. Jo se ka asmuja as uthim, për pikë të çejfit e prish. Tha, a ka mundsi që kinjëri me kompenzuhë këtë Ramazan? A ka mundësi? Tha vesh një mundësi është Vesh një mundësi është me përmirësu Dhe me arrit qatë Ramazan Qatë gratë të Ramazanit qatë të dite Vesh me një vend Tha e jesu me he dhe liom Fir Ramazanil kadim Tha nëse agjeron qatë dit Shka e kalon për qef Në Ramazanin e ardhëshëm Në Ramazanin e ardhëshëm Pra qatë dit me eshti Ramazan tjetër A mundët? Së mundët Se gjdo Ramazani kod ditë të veta, së munësh me e futatit. Pra ka disa vepra që nuk kompenzohen, a tërthat shka me bo, a gjërosat munësh. A gjërosat munësh të hanetejte, një ditë po një ditë jo, ndoshta. Ndoshta, pëse ka hik koha e durë. Ka hik koha e durë. Prej shenjave të sërezitetit është që kur ti hik e dikujt një pun e mirë, e shëf i sikletë shumë. Sikletohet. Sikletohet. Pse? sepse njeri ju serios nuk lejon mihik pun të mira qa dashun pika tjera elucim allahun tebaraka we teala ce allahul jellel jalalu na baje te perkushtuar ne fejenetina elucim allahun tebaraka we teala ce allahul jellel jalalu na ban serioz ne fejenetina na ta ban te besatushëm ne fejenetina ta marr ra fein allahul jelle wala me seriozitet me perkushtim me fuqi qe çdon allahul jellel jalalu elucim allahun tebaraka we teala ce allahul jellel jalalu ajrimiton allahu tabon qabul elucim allahun tebaraka we teala ce namazet tona taravit tona na وذا الظافيله <تصفيق> تجيدا وافرا تميره الله جل وعلا تي سجلون نقطه اميره ومس نا خن دوار بش اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين